Második fejezet Talán mondanom sem kell, hogy az afrikai varázsló nem volt Mustafa Szabó testvére, sem Aladinnak a nagybácsia. De már az igaz, hogy Afrikából jött Kínába. Afrikából, hol sokan üszték a varázslás mesterségét. Negyven esztendeig tanulta ez a varázsló a mesterségét, még nem rájött, hogy van a világon egy csodalámpa, mely a gazdáját a világ leggazdagabb emberévé teszi s arra is rájött, hogy Kínába van ez a csudalámpa, egy föld alatti helyiségben, ennek meg ennek a városnak a határán. Mikor ebben megbizonyosodott, útra kerekedett, s a rettentő fáradtsággal, tengersok veszedelemmel nem törödve, végre eljutott az Aladin városába. Arról is megbizonyosodott, hogy ő maga nem veheti el a lámpát, ezért szemelte ki Aladint, kit erre a célra alkalmasnak talál de azt is feltette magában, hogy amint kezébe lesz a lámpa, Aladint elpusztítja, hogy senki élő lélek az ő titkáról ne tudjon. De nem úgy történt, ahogy tervezte. Abbéli félelmében, hogy valaki más is meghallgathatja a szóváltást köztes Aladin közt, és a titok elárulódik, a követ inkább visszagurította a helyére, és még az este visszafordult Afrikába. Nagy sietében nem is jutott eszébe, hogy Aladinnál maradt a gyűrűjes, annak segítségével Aladin majd kiszabadulhat. Azt szó ki nem tudta mondani, hogy szegény Aladdin mennyire megrémült, mikor a kő eltakarta előle a kijárást. Szintelen kiabált, jajgatott, könyörgött, hogy ereszek ki a varázsló, akit ő még mindig nagybátyának gondolt. Ígérte, hogy azonnal átadja neki a lámpát, de kiabálhatott. A varázsló már messze járt. Végre is nem tehetett egyebet, lement a lépcsőn, átment a termeken, aztán bement a kertbe. Hát ha ott valami ajtót találna, de hiába keresgélt, hiába sírt, jajgatott, végre is kimerült le lépcsőre, s úgy várta szomorú halálát. Két napig kesergett magában, el se mozdult a lépcsőről, aztán a harmadik nap, mikor közeledni vélte halálát, Isten akaratában való alázatos megnyugvással felnyögött. Csak Istenben, a mindenkinél nagyobb és hatalmasabb Istenben van erő és hatalom. Az ember gyarló, nagyobb dolgokra képtelen. Ugyanakkor, nem is rejtve, hogy varázsereje is van kisé, megdörzsölte a gyűrűt, és én abban a pillanatban előtte állott egy rettentő nagy termetű, félelmetes tekintetű mondta: Mit kívánsz? Itt vagyok, szolgálatodra állok. Aki egy gyűrűt újján viseli, annak én rabszolgája vagyok. Nem különben a többiek is kikegyűrűnek a rabszolgái. Csudálatos! Aladin nem ilyet meg a szörnyűséges alaktól, s bátran, félelem nélkül mondta. Akárki vagy, szabadíts meg engem erről a helyről. Alig mondta ki ezt, megnyílt a föld, s ott volt azon a helyen, ahová három nappal előbb a varázsló vezette. Körülnézett, csodálkozott, aztán szép csendesen elindult, s meg se állott, míg de hát ezt ki tudná szóval elmondani, milyen nagy volt az öröm a szegény asszonynak, mikor meglátta Aladint, kit már halott kincsiratott. Aladina, amint a szobába lépett, a háromnapos éjségtől, s nagy örömtől eszméletlen esett össze. Mikor aztán édesanyja eszméletére térítette, csak ennyit mondott. Mindenek előtt adj ennem, édesanyám. Három napja nem ettem. Aztán majd elbeszélem, mi történt velem. Egyél, fiam, egyél, csak lassan, nehogy megártson kérte az édesanyja. Ne beszélj most semmit, csak hogy újra látlak, édes fiam. Mikor aztán egészen magához tért Aladin, szép sorjába elbeszélte, hogy mi minden történt vele. Mikor pedig a csudálatos történet végére ért, az édesanyja magánkívül szórta az átkot a gonosz varázsló fejére. Ó, a gyilkos, a csaló, a cudar! És hogy bolondát engem is, verje meg az Isten, de csak hogy nem sikerült istentelen szándéka, áldassék az úr! Lászlás lásd, szörnyűséges halállal haltál volna meg, ha eszedbe nem jut az úr neve. hálát neki, s nevét, mindörökké. Aztán lefektette Aladint az ágyába, s ő maga is lefeküdt. Másnap későn ébredt fel Aladin, és az volt az első szava, hogy reggelit kért az anyjától. Ó, édes fiam, sopánkodott az asszony, egy falat kenyerem sincs, ami volt megettett tegnap este. De várj, mindjárt szerzek. Van egy kevés gyapott fonalam, s az árán kenyeret veszek. Csak hagyd a fonalakat máskorra, édesanyám. Ihol a lámpa, ezt eladom, s az árából talán kitelik a reggeli is, az ebéd is, a vacsora is. Az asszony elvétette a lámpát, és mondta. Azám, csak hogy ez a lámpa igen piszkos. Elébb egy kicsit kitakarítom, mindjárt többet adnak érte. Finom homokra vizet öntött, s azzal elkezdte súrolni a lámpát de alig fogott bele, s egy égtelen, csúf és szörnyű nagy óriás toppant elébe, s kérdezte. Mit akarsz? Szolgálatodra állok, mert rabszolgája vagyok annak, kinek ez a lámpa a kezében. Én is, meg a többiek is kik a lámpa rabszolgái. Az asszony egy szót sem tudott szólni, rémületében elájult. Aladin, ki már látta a szörnyeteget, nem ilyet meg. Gyorsan felkapta a lámpát, és mondta. Éhes vagyok, hozzá valami ennivaló. A szellem azonnal eltűnt, s egy szempillantás múlva már vissza is tért. Hozott a fején egy nagy ezüstállat, tizenkét ezüstányért, aztán finomabbnál finomabb ételeket, hat nagy fehér kenyeret, két palack finom bort, és két ezüstpohalat. Letette mindezt a szófára, s azzal eltűnt. Oly hirtelen történt, hogy Aladin anyja még eszméletre sem térhetett. Végre magához tért az asszony, s azt mondta Aladin. – No, édesanyám, ne féljen, üljön csak az asztalhoz, van itt tenni és inni való bőven. Ámúlt bámult az asszony a sok drága ezüst és finom ételekitalok talok láttára, s kérdezte Aladit. – Kinek köszönhetjük ezt a sok jót, édesfia? Talán bizony hírt vett a szultán, ami nagy szegénységünk rossz megszánt. – Helép csak együnk, édesanyám, majd megmagyarázom, hogy került ide ez a sok minden jó. Amíg ettek, az asszony nem győzte csodálni a tálat, a tányérokat, a poharat, pedig sejtelmesen volt arról, hogy ez mind csupa színezüst, mert hisz ő ilyesmit még soha sem látott. De Aladin sem sejtette, hogy micsoda drága dolgok vannak az asztalon. Egész nap ettek, ittak, este aztán, mikor már elég volt a jóból, leültek a szófára egymás mellé, és monddál az asszony. No most, Aladin, beszélj! Aladin elbeszélte, hogy mi történt, míg az anyja eszméletlen állapotban volt. De mit beszélsz, édes fiam? kétségeskedett az asszony. Mióta a világon vagyok, még soha senkitől nem hallottam, hogy szellemet látott volna. Hogy jelent meg éppen nekem? És miért fordult én hozzám, és nem te hozzád, kinek egyszer már a kincses házban megjelent? Édesanyám, neked nem az a szellem jelent meg, amelyik nekem. Termetre nagyságra egyformák, de az arcuk és ruhájuk különböző, a szerint, amint más-más úrnak a szolgái. Aki nekem a kincses házban megjelent, a gyűrű szolgájának mondotta magát, az meg, akit te láttál, a lámpa szolgájának. De te ezt nem hallottad, mert ahogy megjelent, mindjárt elájultál. Hogyan? szörnyűködött az asszony. Hát a te lámpád az okozója, hogy ez a rettentő szörnyeteg én hozzám fordult. Ó, édes fiam, akkor vidd a szemem ezt a lámpát, csak az oda, ahova neked tetszik, én többet nem nyúlok hozzá. Legjobb különben, ha eladod a lámpát is, a gyűrűt is. Már a próféta mondta, hogy a szellemek gonoszak, ne érintkezzük velünk. Engedelmeddel, édesanyám, a lámpát nem adom el. Nem látod, hogy mi mindent szerzett nekünk? Beláthatod, hogy az afrikai varázsló nem oknél ok küldett meg oly rengeteg nagy utat érette s nem ok nélkül becsültetőbbre a temérdek aranynál és ezüstnél, mi abban a három teremben volt. Ha már a lámpatitkát felfedeztük, tartsuk is meg, csak arra vigyázzunk, hogy a szomszédok iricségét fel ne ébresszük. A gyűrűt sem adom el, mert nála nélkül sohasem láttál volna engem. Ki tudja, mi minden veszedelemtől véd meg téged is, engem is? Fiam, mondta az asszony, cselekedjél belátásod szerint. Én többet elől a dologról nem beszélek. Másnap este elfogyott, amit a szellem hozott, és Aladin reggel egy ezüst a köpenye alá rejtve elindult, hogy valakinek eladja. Véletlenül találkozott egy zsidóval, azt félrehívta és megmutatta neki a tányért. A zsidó megvizsgálta a tányért, s mikor meggyőződött róla, hogy a tányér igazi ezüst, megkérdezte az árát. Aladin nem ismerte a tányér értékét, és azt mondta a zsidónak: Adjon annyit, amennyit ér! A zsidó zavarban volt. Nem volt bizonyos afelől, vajon Aladin tudja-e, vagy nem, hogy mit érne. Kivett hát az erszényéből egy aranyat, mely éppen 62-ed részét tette a tányér árának. Aladin elvette az aranyat, roppant örült, hogy ilyen jóvását csinált. Futva futott hazafelé. Most már látta a zsidó, hogy Aladinnak sejtelme sincs a tányér értékéről. Megbánta, hogy nem ígért kevesebbet. Utána eredt, de Aladin oly gyorsan futott, hogy nem érhette utol. Aladin eltűnt a zsidó szeme elől. A péknél kenyéret vásárolt, amit a pénzből visszakapott, átadta az anyjának, s néhány napig ebből vásárolt egy s mást az asszony. Így éltek sokáig, míg nem Aladin mind a tizenkét tányért eladta a zsidónak, ki valamennyiért egy-egy aranőt adott. Mégsem mert kevesebbet ígérni, hát ha elmarad a jó vásár. Aztán a tára került a sor, és ezért tíz aranyöt fizetett a zsidó. Míg a tíz aranyból tartott, Aladin jártkelt a városba mindenfelé, tök komoly kereskedővel megismerkedett, hallgatta ezek okos beszédét, ettől is tanult valamit, attól is. Szóval Aladinnak kezdett a szeme kinyílni. Mikor aztán elfogyott a tíz arany, ismét fogta a lámpát, kisé megdörzsölte, és ím azonnal megjelent a szellem, de mert ő gyöngédebben dörzsölte a lámpát, mint az édesanyja, ez is sokkal szelidebb hangon szólt ő hozzá. Mit kívánsz? Szolgája vagyok annak, kinek kezében a lámpa, s a többiek is kik a lámpa szolgái. Éhes vagyok, hoz ennem, válaszolta Ladin. A szellem eltűnt, s a másik pillanatban már jött is. Éppen olyan tálat, tányérokat, poharakat hozok, mint az első alkalommal, s ételt is, bort is a legfinomabbakat. Aztán újra eltűnt. Pompásan éltek még az ételből, italból tartott akkor aztán Aladin ismét indult egy tányérral a zsidóhoz, de amint egy aranyműves boltja előtt haladt el, mely az öreg, és igen tisztességes emberé volt, az öreg beszólította a boltjába. Fiam, mondta az öreg, már rég látom, hogy valamit visszel a zsidónak, s kézzel térsz vissza tőle. Bizonyosan eladsz neki valamit. De az a zsidó nem becsületes kereskedő, akit őt ismerik, szóba se állnak vele. Ha van valami eladó portékát, mutasd meg nekem. Szívesen megbecsülöm, s illő árát adom. Vagy más kereskedőhez utasítalak olyanhoz, ki nem csal meg. Aladin megmutatta az ezüstányért, az öreg mindjárt látta, hogy finom ezüst, és kérdezte, hogy adott-e már ilyet a zsidónak, s mennyiért. Ó, a gazember! áborodott az öregember, mikor meghallotta, hogy a zsidó egy aranyával vette a tányérokat. Hiszen egy tányér 72 aranyat ér. Lásd, én egész árát adom a tányérodnak. Ha más aranyműves többet ígér, dupláját fizetem, mert mi aranyművesek az ezüstön nem nyerészkedünk, csak a munkán és a formán. Aladin megköszönte a jó tanácsot, és ettől kezdve minden tányért az öregnek adott el. Ő nekiadta el az ezüstálat is. De bár Aladin sok-sok pénzt kapott, oly egyszerűen élt, mint az előtt, nem különben az anyja is, aki csak annyit költött a ruházatra, amennyit a fonással szerzett. Így azután sokáig tartott a pénz, mint az aranyművestől kapott, és így éltek több esztendőn át a csuda lámpa jó jóvoltából, melyet Aladin időnként megdörzsölgetett.